Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihina sta'in Wa la udwana illa ala salimin an la ilaha illallah wa jawla shariqala Wa ash'adu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi washabihi wa istadara bihadith wa sallallahu alaihi wa alihi ila yaumil qiyamah amma ba'du Ibu-ibu, bapak-bapak muslimin dan muslimat yang berbahagia di dekat ini sekalian. Hmm. Ibu -ibu, bapak, bapak, dan terlebih di hmm. dahulu mera sama-sama kita menjajatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah dan kurnia pada malam ini, dipertemukan kita sekali lagi dan dapat sama-sama kita menyambung kuliah maghrib. Moga-moga pertemuan kita dan kuliah kita, insya Allah akan dapat keberkatan dan kerajaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, adapun pada malam ini, insya Allah kita menyambung takdiran, surah yakin yang. Hampir dekat 2 bulan ditanggungkan InsyaAllah pada malam ini kita sambung ayat yang ke-63 Permenallahu ta'ala A'udhu billahi minal syaitanul rajin Hadidih jahannamul lati kunsum tu'adud Islawhal yawma bima kuntum tapurud اليوم نختم على أخوائهم وتكلمنا عيديهم وتشعد أرجلهم بما كانوا يختمون ولو نشاء لتمصنا على أعينهم فاتبكوا صراطة فأنا يبشرون ولو نشاء لمصحناهم على مكانتهم samaa sta'u mudiyya wala yarfa'un maksudnya inilah jahanam yang dahulu telah diancam rasa kalah dan masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu Mengingkarinya pada hari ini Kami tutupkan mulut mereka Dan berkatalah Kepada kami Tangan mereka Dan juga kasih mereka Sebagai saksi Apa yang mereka telah lakukan Dan usahakan di dunia dulu Dan jikalau kami Mekanak Pastilah kami Menyapkan Perlihatkan mereka Lalu mereka belum lomba Mencari jalan Iaitu lain tak bukan Jalan pulang atau jalan petunjuk Maka bagaimana mungkin Mereka Dapat melihat Jadi kalau kami Mekhendaki Pastilah kami ubah mereka Di tempat Mereka berada Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi Dan tidak pula dapat kembali Baik Ini ayat kaum muslimi dan muslimah kalian Iaitu Ke 63 hingga ayat yang ke 67 Baik kita ambil satu Bismillahirrahmanirrahim. Permana Allah Sa'adah Hazihi jahannamul Latikun sum tu'adun Inilah neraka jahannan yang dulunya telah diancam kepada kamu. Di dalam satu kitab saktir yang bernama As-Sawi. Ada satu kitab saktir nama di As-Sawi. Mengatakan... Allah subhanahu wa ta'ala berperman islau hmm. hal yawma bima kunsumi hajihi hmm. jahannamu lati kunsum su'ajud tu hmm. asawi menyatakan firman Allah ta'ala ini ialah apabila saat ketika mana orang-orang kafir, orang-orang hmm. yang ikat, orang-orang yang berdosa berdekatan dengan tebi ataupun tebi neraka hmm apabila mereka nak depan dan rakam Allah Taala berkata kepada mereka hmm. hadhihi jahannam allati kuntum tu'adhu hali dia kata Allah Taala anda ke jahannam hmm. yang dulu kamu telah diancam baik hmm. kamu tidah musimak kalian yang dimaksudkan serta ancaman ini hmm. ialah khabaran daripada Allah Taala ...dan perkhabaran daripada Rasul... Hmm. ...berkenaan dengan neraka. Kan kau muslimi dan muslima kalian kalau kita dalam Al-Quran. Kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW. Bagaimana siapa dapat jumpa dengan Rasul... ...di zaman sahabat... ...Rasulullah ancam mereka dengan neraka. Dan kalau tidak jumpa dengan Nabi SAW... ...kita jumpa dengan hadis-hadisnya. Maka hmm. menyebut tentang neraka. Tetapi... Atau ha, musim indah musim makan apa yang berlaku sebut neraka keri manusia perkara biasa bagi mereka. Ha, baik ancaman ini banyak. Cuba kita lihat dalam hadis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Rasulullah mengancam umatnya dengan neraka Barang siapa yang membuat satu perkara yang menangguh batas Allah subhanahu wa taala di antara satu hadis yang diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari Bismallah Taala. Rasulullah mengancam umatnya dengan rasul. Hmm. Ketika mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat hmm. duduk di Masjid Madinah beri nasihat dan pesanan kepada para sahabat. Tiba-tiba terdengar suatu suara, satu bunyi Bukan satu suara, satu bunyi benda jatuh, berlentung kuat bunyinya. Irasulullah, riwayat mengatakan Madinah ada gegaran Ketika ketuk Bunyi satu benda yang kuat. Satu benda jatuh kuat bunyi. Irasulullah, Madinah ada bergegar. Dan para sahabat ketika itu pandang memandang di antara satu sama lain. Bunyi apa? Ha? Yang jatuh. itu. Baik. Ini hadis Tuhan Imam Al-Bukhar. Ketika Rasulullah SAW melihat eh, para sahabat berpandangan di antara satu sama lain. Rasulullah pun bersabda. "Adakah kamu tahu bunyi apa itu? Adakah kamu tahu bunyi kuat itu bunyi apa?" Hmm. Maka para sahabat kata, "Allah wa Rasul-Nya Allah dah rasa saja yang mengetahuinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tengok ancaman daripada Nabi, tu'adud. Hmm. Eh? Itulah bunyi satu batu kata Nabi sallallahu alaihi wa Apabila Allah Taala jadikan neraka. Lepas itu Allah Taala ambil seketul batu. Lalu melemparkan dalam neraka. Dan batu itu sekarang ini baru jatuh ke dasarnya. Atu yang sebabnya kita dengar bunyi yang kuat. Itu. Bermaksud bunyi yang kita dengar kuat itu adalah satu batu yang Allah taklah jadikan neraka tepi dulu campak batu dan neraka sekarang ini, artulah kita dengar bunyi dia baru sampai ke dasar dia bayangkanlah kaum muslimin dan muslimah sekalian eh, kalau kita melihat dari sejarah kehidupan Malaysia ataupun sejarah Islam Nabi Adam dicipta kalau enggak dibariki kan di dengan neraka. Neraka dulu dan syurga dulu dicipta. Neraka dan syurga dulu dicipta. Bersiap neraka dan syurga kalau muslimin diam simak lihat, maka Allah sentika karajab. Bermasuk neraka ini wujud, syurga ini wujud sebelum Nabi Adam itu ah, itu ada. Benda wujud tadi. Ah, uh, bayanglah. Bersiap neraka tu Allah Taala campakkan satu batu askar datang belaka sedangkan Adam menjadi lagi di zaman Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam baru jatuh batu itu ke dasarnya. itu sebabnya kamu dengar bunyi yang kuat itu hingga bergegar di Madinah betul tak kata Allah Taala hadhihi jahannam allati kuntum tuhadun inilah jahannam yang bawa seluruhnya Ha, diberikan ancaman ke atas kamu kalian Di masjid di dunia dulu ha, Jadi walaupun begitu Dalam ayat ini Para ulama Di antara seorang mufafir dan kita astau Dikata Allah s.a.w. berfirman Ketika mana ha, saat Orang kafir ada orang yang ingkar Orang yang asing Nak ditampakkan ke dalam rakyat ha, Baik kita lihat lagi ancaman-ancaman Daripada neraka Kalau tuan-tuan nak beli Satu kitab <coughs> Kitab yang dikatakan oleh Doktor Abdullah Al-Kharni <coughs> Kitab ni cukup laris Zaman sekarang Yang bernama Waja'at Sakratul Mausi Bilhaq ah, Kitab tu bernama Waja'at Sakratul Mausi Bilhaq bila datangnya saknasul maut dengan sebenar-benarnya maka dalam kitab itu Dr. Ayy Abdullah Al-Karni membuat satu bab ia sebab perkhabaran daripada neraka ah, apa cerita hmm. baik kaum sini yang muslimat kalihan di dalam satu hadis Rasulullah SAW ada disebut ha? iaitu Barang siapa yang membaca. Allahumma ajarni minal nar. Allahumma ajarni minal nar. Tujuh kali. Selepas subuh ataupun. Selepas subuh dan maghrib. Itu sebabnya. Allahumma ajarni minal nar. Ini bukan tiga kali. Kali kuatihnya tujuh kali. Ha, tujuh kali. Ha, kalau boleh kita buat tujuh kali lah. Allahumma ajarni minal nar. Allahumma ajarni minal nar. Tujuh kali lepas subuh dan begitu pada madrasah baske neraka berkata kepada Allah Taala rupanya suara neraka dia bersuara dia kata ya Allah lindungkan kibulan ini daripada ini tersebut dalam hadis Tuhan ya? ha ke seulang hadis itu kaum muslimin apabila seorang hamba itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dengan Allah Taala tujuh kali dia tersebut dia kali selepas maghrib Allahumma ajirni minan nar raqiqtni ha berkata kepada Allah ya Allah lindungilah si aku ini daripada aku ha, itu maksudnya ha, baik jelas ya itu satu hadis yang sahih Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik <tuh> <tuh> disebut juga kau muslim dan muslimah kalian Ha? Di dalam kitab Wajah Al-Sakratul Mausibil Bilhaf Yang dikara oleh Dr. Hajj Al-Karmi ha? Perkabaran daripada neraka ni Dipetik dalam satu kenyataan Yang dibuat oleh seorang ulama' yang terkenal hmm. Di dalam mazhab imam Al-Syafi'i Yang bernama Ibnu Hajar al asqalani hmm. Di dalam satu kitab Yang bernama Fatul Zan ha? Tadi kita cerita Tentang dalam neraka Jauhnya neraka itu lemparan batu oleh Allah Taala sampai ke dasar zaman Nabi Muhammad baru sampah kalau nak kata lebar genderang Ibnu Hajar mengatakan lebar genderang ini ialah iaitu sejauh 15000 tahun perjalanan 15000 tahun perjalanan iaitu kata Ibnu Hajar apabila Allah Taala merentangkan astirat merentangkan astirat as yang semakin-semakin akan meniti di era kelak Maka asyrat itu direntangkan daripada masa menuju ke satu tangga ke syurga panjangnya ialah 15000 tahun perjalanan. Hmm. Ah jadi hati sebab-sebab delaka kamu sini jangan nak main-main. Ah jangan kayal macam benda nak perman kau muslim dalam simat pula. Tak ada apa-apa. Inak pencakap pada tidak dinilai. Sebagaimana kau muslimin dalam simat kedalam Minta maaf cakaplah. Kalau saya cakapkan jangan marah. Yuk. Sebagaimana satu kempen. Ha, politik di Malik Urat. Masing-masing orang nak buat jamaatan di Malik Urat. Ha, semua jadi orang nak buat ha, jamaatan di Malik Urat. Lalu ada seorang pemimpin. Dia sabar sebuah ni azif. Dia kata kita minta sebuah ni azif. Buat satu jamaatan akhirat sulbus kakir. Benda dia cakap macam tu Mula-mula ni kaum muslimin dan muslimat Dia cakap Orang tak tak suka kan? Orang lantan suka Apa dia cakap Tiba-tiba dia -tiba dia sentuh Peribadi seguru Dia kata dia minta seguru buat satu jamaatan daripada Marmurai ketuga Iaitu jamaatan Asyirah al mustaqim. Apa dia cakap Dia tu? Sejak benda itu Ilah Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hak guru, bukan hak kita Tapi kenapa dia cakap ini? Ah, Tidak ada kaum muslim jam muslimat Itulah kaum muslim Bahaya dengan politik yang tidak berdasarkan kepada Kepada iklam Cabar kadang-kadang bukan Hak seseorang meletakkan hak Allah subhanahu wa ta ta'ala Dicabar kepada seseorang Ah, Boleh main boleh main lagi Haa ah, baik, begitu tahulah bila Allah Taala kata hal ini bahama melaki kuntum tu tu ha, baik orang lima dua ni tak sangat komen oh, ni dah berminat kelas siapa dia saya tak tahu lupa nama uh, right ada ya itu pengajaran dari neraka uh, baik Cuba kita lihat dalam bab yang lain dalam periswat ifaq dan miras right uh, ifaq dan miras dinyatakan bahawa didengar oleh nabi pada waktu al suara neraka jahanam berdoa, wujud neraka jahanam berdoa ini uh, apa doanya? Allahumma ya Allah kafir terringankan azab neraka kubur kerana aku tidak tahan dengan haburnya, kalau neraka kubur kau macam neraka yang paling bawah sekali. Ha? karena pandang paling neraka mul ini yang neraka jahannam Allah taala berinan azab nak kowe. Ha tengok azab daripada Allah taala dan ha? taman daripada nabi hadi ja namula fikum tu'adul jahannam yang mana kau mesti jamu timak kepada di kata Allah taala. Baik. Menurut Ibn Qayyim atau Jawziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad dalam bab kemuliaan hari Jumaat. Hmm. Kalau kita buka kitab Zadul Ma'ad boleh kita buka satu bab yang dikarang oleh Ibn Qayyim Bab an pada hari Jumaat. Kata Nabi kata Ibn Qayyim kepada Allah Taala jahanam dinyalakan setia. Hmm. Jahanam ...dinyalakan setiap hari kecuali pada hari jumaat kecuali pada hari jumaat azab neraka jahannam tidak dinyalakan uh, Allah taala padang uh, saya ulangi kepada timbray al kan Allah taala berkat bagai jahannam dinyalakan setiap hari Kecuali pada hari Jumaat. Tidak dinyadakan. Hmm. Maka itu sebabnya. Apabila jahannam tidak dinyadakan pada hari Jumaat. Maka sesungguhnya. Secara moraliti yang kata Ibn Qayyid. Hari Jumaat ada ramai orang buat baik. Pertama orang buat baik hari itu, Dia sebab tak penuh lah ke. Kerana ada kaitannya. Ha? Deraka dengan dunia. Yang kebuatan manusia. Ha? Sebab padam. Dengan sebab padang menjelang itu tu wa ah, ramai orang datang. Itu satu sebab kau mesti muslim. dan muslimak kan. Macam inilah apabila kami di Ramadan ramai orang datang. Sebab apa? Sebab kaitan dan ihtizarni pada bulan lah, Ramadhan Sebab gari uh, Semua timur orang datang belaka. Uh, lepas-lepas ramadhan kurang pula. Kerana lepas gari dah. Boleh tak? Betul sekali. Uh, baik. Allah SWT Dia maksud sungguh Tentang-tentang Dihalat ini Ciba berlaku di dunia Tapi diheraklah Tetap dinyalakan Sama ada hari Jumaat Ataupun ha, Tidak hari Hari Jumaat uh, Baik uh, Ada ya hati Banyaklah Kalau kita nak luas Dan pengetahuan tuan belilah satu kitab Wajah Sekatuh mausubil haf jadi sekarang oleh beberapa lepas ni ada cebok perkabaran daripada orang baik, ada ya. Seterusnya Allah Taala berfirman mengatakan, Istilau hal yau mabima kuntum takfurun. Lepas Allah Taala berkata kepada orang yang nak masuk nak ke hadis jannah kuntum tuadun inilah jannah yang dunia kamu diajarkan pada hari ini, istilau. Is lahu al yawma bimā kuntum taqurrun rahta pada hari ini. Apa yang telah kamu ingkari tentang mereka pada waktu ini? Baik. Kalau kita ambil dari segi kenapa Allah Taala tidak mengatakan dalam ayat ini uddu hulal yawma Masuklah kamu ke dalam berak. Kata ulama tua, kenapa oleh Allah Taala ulama bahasa Arab mengatakan kenapa Allah Taala guna perkataan islaunya, kenapa tak mengatakan udukulunya? Ini saya apa ni ambil tasiran ulama-ulama yang balaga bahasa Arab. Ada makna yang cukup kuat dalam ayat ini? Sebabnya kamu sini dah muslimat kelihatan Tidak digunakan perkataan udukuluha warak kata udukulu ni maksudlah Kalau perkataan islau yauma Pada harinya rasa lah Selalunya kamu sini Perkataan rasa ni digunakan dengan perkataan yang baik Macam mak kita kata Rasa lah sedikit, sedap sedap Bagaimana macam Maksudnya dia tu rasa ni benda lah betul dah betul ha selalu ni ha selalu mak kita kata macam tu ah lah dulu haa. Ataupun adapun kawan-kawan kita ada tabak kita ikut ikuti kata cuba rasa orang sedak ke dak maksudnya tu rasanya ni rasa, benda sedak kalau tak benda sedak orang tak payah rasa je rasa lah kalau ilmu dia sedak dak kau tak dia rasa tu betul ada yang kata rasa dah ni Tak jah Tapi kamu buat sini Bahasa Arab ini Kenapa digunakan perkataan rasa Kenapa tak digunakan perkataan Kuduh-kuduh Maksudlah Kata ulama Inilah Bahawa dia punya perhinaan Kepada ahli neraka Dia guna perkataan baik Tetapi dia tempat yang tak baik Ialah satu perhinaan Daripada Allah Taala Untuk ahli neraka Haa Jom maksudnya it lauhal yawma dima kuntum taghfur pada hari inilah rasakan ha apa yang selama ini kamu kufurkan iaitu sama ada kufur di sini kata ahli ulama mengingkari tentang kiamat dan neraka ataupun kufur di sini al-pabalasan ataupun kamu muslimin dan muslimat kalian iaitu kufur dengan kelakuan yang tidak mahu indah perkhabaran dan sebut kita syurga dan neraka ini buat sambil lewa saja Uh, ada orang buat sama lewa kan Belum sebut neraka ni Allah Kadang-kadang orang Melayu kita ni lebih hebat daripada orang Arab Orang Arab dia sebut neraka ni Dia digerut juga Orang Melayu ni tak ada gerut hmm. Sampai orang Melayu kita pernah kata Kita berjumpa di neraka Astagfirullahaladzim Adakah orang Melayu ni? kamu membalas kita jumpa di neraka Allahu Akbar kenapa dia kata begini agak nak jumpa-sugur tak boleh kata neraka berani orang cakap begini kaum muslim dan muslimah ada orang kata saya berbinti berjalan dalam neraka Ya Allah, Abu Akbar kadang-kadang sisi hal politik kaum muslim, kadang-kadang ahli politik kalau tak asas dengan agama Ya Allah, takut sangat Saya pernah dengar satu kakak Ada cerita sikit ni, orang tak takut ni Kerana Disebabkan Ada musuh dalam politik ni Dia cakap Bak berteneraka ni, kami lewat Bila orang cakap bak agama ni, nak cakap dengan agama Silahkan dia cakap siap agama Ada seorang kaum muslim dalam muslimak dia. Ha? Saya malam sebut nama dia Tak konok dah tapi orang kata dia uh, Lompat, si kasak lompat Kata orang itu Apa kenapa dia? Lupa sangatlah Saya lupa sudah hentulah kamu itu Sebab orang lalu dia sudah lupa-lupa lah. Sampai dia pernah kata kamu Sini dah muslimat Sebab bersih politik punya pakat Dia kata Satu hari saya bermimpi Saya berjalan di dalam neraka Dia berjalan dalam neraka Sudah tiga hari lho. Ah, jadi, ini ai, ini tuh. Eh, oh. Baik kat sini. Satu malam, satu hari, aku mimpi datang, aku jalan dalam neraka. Apabila jalan dalam neraka, saya berjalan dalam neraka. Saya dengar suatu suara di jalan neraka. Dan bagi bayangan saya, suara ini saya pernah dengar di atas dunia dulu. Dan saya berjalan untuk menuju ha? suara dalam neraka itu rupa-rupanya suara itu ialah suara cukurannya aziz dia kata gitu hei ya Allah berani itu sebabnya kamu sini ni nama kalian berani dia kata gitu tak kisahlah dia dengar suara apa, apa tu tapi kenapa dia kata aku jalan dan neraka macam tak ada apa-apa ni jalan dalam neraka ni. ya Allah dah apalah dah kata apalah katalah kot mana pun Betul bila Allah Taala kata hadzihi jahannam allati kuntum tu'adun. Inilah neraka yang dulu kami ancam yang mana kamu ingkarkan. If law hal yawma bima kuntum takfurun. Rasakan pada hari ini. Neraka itu yang dulu kamu pakat ingkar dah, pakat buat main-main dah. Ha, ah jangan kau bos. Ha, baik. Ah oh, Kau cukup hebatlah zaman sekarang. Ha, baik. Habis. <tuh> Ayat seterusnya: Al-Yawmana Nakhdimu Ala Afwaikhim, Watukalimuna Aidihim, Watasadu Arduluhum Bimakano Yaktabul. Pada hari ini, Nakhdimu Ala Afwaikhim, kami tutupkan mulut mulut mereka atau kunci mulut mereka. Watukalimuna Aidihim, dan kami membenarkan tangan-tangan mereka untuk bercakap wasat adu arjuluhum dan juga dan kasih mereka menjadi saksi bima kaanu yakthibun dengan apa yang kamu buat di atas dunia dulu ha atas apa yang mereka sekatkan dulu Kass Ibnu Katsir Ibnu Katsir Ibn seorang ulama yang terkenal dalam bidang ilmu tafsir ilmu kamu tu Tentang ayat Al-Yawma Naqtimu Ala Agwa'ihim Permalulahu Sa'ala Dia kata Berlakunya Walaupun diturunkan di atas dunia Tapi kisah ayat ini Ialah kisah menceritakan hal akhirat Al-Yawma Naqtimu Ala Agwa'ihim Kata Ibu Nekasih Ayat ini cerita hal akhirat Bagaimana ceritanya Dilwayatkan daripada hadis Yang fahih di antaranya adalah hadis yang beriwayatkan oleh Al-Imam Murtamidhi. Di dalam adis kunci. Apabila Allah Subhanahu SWT mengambil suratan amalan manusia. Sebab kita ini ada suratan amalan kita belakang. Seringkali saya sebut hadis ini. Kata Al-Imam Murtamidhi yang meriwayatkan adisnya Rasulullah SAW bersabda. Suratan amalan kita ni ada 99 gelung. 99 gelung. Saya ada 99 gelung, tuan-tuan, puan-puan, guru-guru muslimat ada 99 gelung. Satu gelung, satu gelung. Ah, ha, suratan amalan ni ialah terjauh mata memandang. Itu satu gelung. Ah, ha, baik. Jadi kita ada sembilan puluh sembilan gelung. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini yang dikatakan hari yawmul isyaf. Hari berhizapan manusia. Sebagaimana ibnu Khoye kata ayat itu cerita akhirat itu. Allah ta'ala rentarkan